דברים, פרק ל"א וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אלי, לא תעבור את הירדן הזה. אדוני אלוהיך, הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך, וירישתם. הוא עובר לפניך, כאשר דיבר אדוני. ועשה אדוני להם, כאשר עשה לסיחון ולאוג, מלכי האמורי, ולארצם, אשר השמיד אותם. ונתנם אדוני לפניכם, ועשיתם להם ככל המצווה אשר ציוויתי אתכם. חזקו ואמצו, אל תראו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך, הוא ההולך עמך.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 ולא תחת. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני, ואל כל זקני ישראל, ויצב משה אותם לאמור. מקץ שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני במקום אשר יבחר, את התורה הזאת כל ישראל באוזניהם,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 אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. ויאמר אדוני אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע, ויתייצבו באוהל מועד, ועצבנו. וילך משה ויהושע, ויתייצבו באוהל מועד, ויירה אדוני באוהל, בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. ויומר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הובא שמה בקרבו, ועזבני, ואפר את בריתי, אשר כרתי איתו. וחרא אפי בו, ויום ההוא, ועזבתי והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאוהו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלו, על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה.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 כי ידעתי אחרי מותי, כי השחט תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקרת אתכם הרעה באחרית הימים. כי תעשו את הרע בעיני אדוני להכעיסו במעשה ידיכם. וידבר משה באוזני כל כהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם.